I continuem el repàs als establiments i comerços de, de casa nostra en aquest matí de Ràdio Palà-Frugell i com hem anat fent aquests dies. I a continuació nosaltres ens posarem en contacte amb l'Albert Gómez, el propietari de la Casa dels Pantalons. Bon dia, Albert. Bon dia. Doncs l'Albert Gómez, que també, òbviament, coneixeu per la seva etapa a l'Ajuntament de, de Palà-Frugell, ara un any pràcticament, eh? després de, de, de, de les eleccions del, 2000, del 2019, Quins anava a dir, aquesta situació Albert i, i, i que, en, que ens ha portat doncs, a aquesta nova vida que cada moment doncs eh, ens, ens ha deixat doncs, a molts a, a casa i sortint unes hores al dia. Tu, com a responsable d'una botiga, com estàs vivint aquesta, aquesta situació? Sí, pensa, Rubén, que jo que, que plegava de l'Ajuntament pensant, home, oh, ara tindràs una vida més tranquil·la sí. I, i, i clar, però és que Ostres, qui, qui, ens havia de, com a, vaja, qui ens havia de dir, no?, que, que aquest 2020 ens portaria primer un temporal com, ens, com el que ens va portar mm. amb aquesta llevantada tan bèstia del Gloria i ara aquesta situació amb el Covid, no?, vull dir que realment està sigut un 2020 que no sé pas què ens depararà el segon semestre, però fa una mica de por, eh? En tot cas, eh, això de tenir set setmanes eh, tancat, eh, home, és dur, és dur, perquè perquè, sobretot, al principi va ser com molt angoixant, no?, cada cop i volta hagués d'entrar a portes i, clar, el primer que et planteja és dir, bueno, i ara què fem, no?, com, com pagaré als meus treballadors, com mm. pagaré o juguer, com pagaré els proveïdors que ja t'han servit el gènere i, i que no estàs venent, vull dir que... Però, vaja, jo crec que a nivell general, doncs, tothom ha anat trobat la manera i ens hem anat i sortint, no?, i ara ja, doncs, ja és com una segona fase o etapa en la que amb totes les precaucions del món i intentant fent ho tot el màxim de bé doncs almenys pots tenir obert no? I, i vaja mm -hmm. ara, almenys amb una certa esperança no? a veure també de totes maneres quin panorama ens trobarem perquè eh, aquí ens ve ara mateix uns mesos bastant complicats crec jo. jo crec que aquest 2020 realment serà difícil eh? però vaja tu, a la botiga de fet aquest any farà els 50 anys vull dir que si ha aguantat fins ara haurem de fer els possibles per continuar aguantant els que, els que venen Esperem que sí, la veritat és que ara deies, no? aquests 5 eh, mesos que portem de 2020, molt mogut, eh, i ara doncs, el que ens depararà també és una certa incertesa perquè eh, al final vas dia a dia, vas setmana a setmana veient doncs, les previsions i, i la, la, doncs, com estan treballant no? els, els serveis sanitaris per, i els investigadors per intentar trobar eh, una vacuna que, com a mínim eh, no arribarà fins després de l'estiu i per tant doncs, en una temporada doncs, que és molt marcada al calendari, ja, va, ja ha passat Setmana Santa i ara arribarà l'estiu i aviam com arriba, doncs és una certa incertesa tu com a també ex-regidor de, de promoció econòmica de l'Ajuntament de, de Palafrugell, eh, suposo que també el tanto no? d'aquesta situació eh, més enllà del comerç, també pel turisme, no? Sí, i després també fins i tot com, una, com a botiguer i egoistament no? perquè pensa que per exemple... És que, clar, nosaltres, a, a, aquí on te vivim, al final el, el turisme ens acaba repercutint a, a, tot els, a tots els sectors. Dir, és que fins i tot un jardiner, no? o, o un serraier, o un ferrer, és que, jo que sé, vull dir que d'alguna manera o altra ens acaba generant economia i aportant doncs, a, més possibilitats a tots. no I, bueno, fins i tot aquell... Nem que ja està a punt d'anar a la universitat i fa temporada i això li serveix després per poder passar millor a l'hivern. Vull dir, és que, jo què sé, és, ens acaba involucrant a tots, no? Mm -hmm. I, I som molt estacionals, ens depenem molt, no? Jo crec que en l'anterior crisi, en la de la construcció, el fet d'aprendre o centrar-nos en, en el turisme ens va ajudar a sortir-ne millor. Uh, jo crec que més aviat va ser una fortalesa, però ara... Poc passar al revés, que, que com que castigarà especialment el sector turístic, això encara ens que estigui més a casa nostra. Aquest, jo, si vols que digui la veritat, és el que més em fa, em fa patir. No? I, I bé, espero que, que, que entre tots, perquè al final es tracta d'això, no? entre tots, mirar d'en sortir nos i, i re, intentar aguantar com puguem. Vull dir que... Però vénen mesos amb molta incertesa. I, i vaja. En tot cas, també t'he de dir, i ja la nota positiva, que ja hi vaig tenir obert amb um, cita prèvia i que hi va haver una certa alegria, vull dir que també té de dir que ara mateix noto unes certes ganes del consumidor de poder normalitzar una mica les coses no? I, de, i de poder tornar a la botiga de sempre i, i de poder recuperar rutines mm. i això jo crec que ens pot venir bastant bé a tots plegats eh? ah, En aquestes setmanes pel, pel comerç de proximitat és... és... És complicat el, el fet de mantenir tancat i, doncs, eh, malgrat que podeu fet aquesta atenció més a través de la xarxa social, a través d'internet i a través del telèfon, aquest contacte, no?, que al final és el, és el que eh, distingeix un, un, un comerç d'un negoci, un establiment d'un municipi, d'un poble, que no pas d'uns grans magatzems eh, és això poder una cosa el que s'ha trobat més a faltar no sé si però igualment ha servit perquè al final sempre no, mirant la cara positiva sempre es busquen el, els punts positius de les crisis no, que serveixen per buscar també noves oportunitats no sé si això també ha servit per intentar donar un impuls a la botiga online en, en el vostre cas Bé, bueno, nosaltres ja la, per sort ens va enganxar que ja la teníem feta. El procés de fer bé una pàgina web, la veritat és que requereix, ara, ara puc dir-ho perquè ho sé, perquè ho he patit, requereix de molt d'esforç i de molts de mesos, no? I, per tant, ens va enganxar en un moment en què potser encara no la teníem del tot estructurada, però, bueno, mira, aquesta setmana es l'he dedicat a fer a fer això, no? Com a mínim, també em permetia distreure'm, o sigui, centrar-me ben bé en la pàgina web i, i anar millorant-la, no? Mm però també t'he de dir que la venda online tampoc ens tornem bojos, vull dir que és el percentatge que és, uh, és probable que, que després d'aquesta crisi ens surti una mica reforçada i per tant que creixi encara una miqueta més, també depèn molt de cada sector, però la, per sort la venda presencial continua sent, uh, la que realment acaba generant economia i la forta, no? Per tant, Sí que és veritat que ho hem de tenir en compte, que jo crec que ha servit perquè moltes botigues que ni tan sols suplantejaven doncs ara s'ho estiguin plantejant. I, I jo els animo a que ho facin, perquè no sabem com aniran les coses en un futur, i al final, fins i tot per un tema de, de reforçar la marca, i de presència, i de sèrie, i d'imatge, és bo tenir tenir pàgina web i, i en la mesura de les possibilitats tenir e-commerce, però que tampoc es tornin bojos, perquè jo també, i ja dic amb tota la sinceritat, la venda que hem tingut ha sigut tranquil·leta aquests dies també és veritat que en el nostre sector que és la roba, eh, tampoc és que hi hagués molta eufòria per comprar, perquè com et pots imaginar, perc una camisa nova per estrenar-la a la cuina o al menjador vull dir, tampoc tenia excessius al·licients eh? eh, però, però que, que vaja que sí que és veritat que probablement el consumidor canviarà algunes coses, però tampoc no tant mm -hmm. perquè ja et dic que no sé, jo almenys avui Perdó ahir, em vaig endur la sorpresa d'això, d'aquestes ganes de tornar a aquesta venda presencial, i jo crec que això al final som molt mediterranis nosaltres i ho portem molt a dintre això i jo ho agraeixo, si que et la veritat perquè és la part de la feina que m'agrada poder tindre la gent veure el client de sempre poder xerrar una estona de com estan anant unes coses i poder fer la venda al final jo crec que és la part bonica del nostre ofici de fet, és, és el que hem anat, és l'input, no? un dels inputs que hem anat treballant aquests, aquests dies que hem anat parlant amb els botigues de, i, i, persona, i persones relacionades amb la restauració també, que doncs aquest tracte eh, de tu a tu doncs és, és el més important. Ara tu deies, no? dilluns va, es va entrar en aquesta fase 0, eh, vau poder obrir, però amb unes certes restriccions. Eh, depèn de, de cada sector, és poder més complicat. En el cas d'una botiga de roba, estem parlant doncs, que normalment la gent, el que li agrada d'anar al lloc físic és que es pot emprovar la roba, pot veure-la, pot tocar-la com esteu gestionant aquest fet? La gent pot continuar fent aquests hàbits que tenien abans d'aquesta crisi de la Covid-19? Albert? Nosaltres tolerem que la gent diguem, entre cometes, pugui tocar la roba, però és que prèviament fem que o bé es prentin les mans amb l'hidrogel que tenim aquí, l'alcohol que tenim preparat o bé que es posin uns guants nous perquè, perquè és que els guants eh, també a vegades es porten equívoc tu pots anar amb els guants amb tota la bona intenció però si has tocat alguna cosa després trans transmetre-ho igualment per tant, ho fem posar uns guants acabats de posar, nets, nostres o fer servir la solució alcohòlica per, per poder i uh, llavors en aquest sentit sí que ja deixem una mica més de llibertat llavors amb les robes som molt curosos en tota la traçabilitat perquè el cafè més que tota la roba que és emprovada la separem immediatament la que no es queden uh -huh. i després la desinfectem llavors uh, aquest és un mal de que ja m'avellava pel cap de, de feia setmanes i bueno uh, uh, hem trobat crec una solució molt òptima que és que hem adaptat un armari que teníem, que la veritat és que no tenia pràcticament cap ús emputrat és molt estanc i, i vam comprar una màquina d'usó i ens permet col·locar ja la roba i en qüestió d'uns minuts eh, doncs queda desinfectada llavors per acabar assegurant-se la deixem fins i tot doncs, tot el migdia eh, en, en aquell espai i després la recuperem per tant la roba que s'han provat la gent al matí a la tarda ja la torno a tenir disponible i a la tarda doncs al revés no? o sigui el que fem és tota la roba que recullo durant la tarda i que separo, doncs la netejarem i de cada dia demà el mateix ja tornarà també a estar disponible i tothom sol podran provar tota la tranquil·litat i també la nostra perquè és allò d'estar tranquils de saber que, que, no, que no estem col·laborant en contagiar ningú, sinó que al revés, no? que, mm. que estem frenant-ho i que estem fent la nostra feina màxim. De fet, aquest producte que ara anomenaves l'usó és un dels recomanats no? i que de fet es van servir per desinfectar doncs ja siguin llocs més sensibles, com, com hem pogut anar comentant aquests dies, com pugui ser una residència o altres eh, espais de, de, doncs on puguin haver-hi aquests problemes relacionats amb, amb el coronavirus. Eh, no sé si us ha costat molt el trobar aquesta màquina eh, i després aquesta desinfecció a les roba, si, si és gaire complicada o funciona com podies funcionar una, una vaporeta normal. Sí, bueno, nosaltres vam apostar per una que ens permet també desinfectar tota la botiga, perquè deixen una quantitat important i si la tens funcionant el, el, un parell d per posar un exemple, és el màxim de, de temps que la pots tenir engegada seguida, uh -huh. doncs acabar tant de producte que acaba desinfectant. Um, i, I llavors, clar, el que passa és que en un armari de, que en aquest sentit molt més de reduïdes dimensions, de metres cúbics, que no pas tota una botiga sencera, ens permet fer-ho en pocs minuts, no? Yeah. Mm -hmm. I això està comprovat que funciona. Per tant, en aquest sentit, l'únic que hem de tenir cura també de, de, de, de... Perquè, clar, és usó en altes concentracions mm -hmm. i, per tant, això no mata, però sí que acaba irritant. Per tant, també intento ser al màxim amb això per nosaltres mateixos, perquè, clar, has d'anar amb cura. I tampoc és això un producte com per tractar així de qualsevol manera. que L'usó en, en grans quantitats també ens, ens perjudica, diguem, l'ésser humà, no? Per tant, bé... Bueno, ho fem el màxim de bé per assegurar-ns que, que, que tot to pitxo vivent, don's queda mort, eh, però per tant menys encara no prendre mal nosaltres, lógicament. Mm. Doncs... ho vaig trobar bé perquè perquè és el que té ja rumena en aquest sentit, eh, ho vam comprar ja fa tres setmanes. I, I em consta que no estoc ni han, eh, d'aquest tipus de de d'xort tot el món. Sí, eh. Pot una alternativa jo també. Jo disponible i una alternativa bona mm. per, per qualsevol botiguer que, que tractia amb article de roba i, i, esclar, el vapor no deixa de tenir aigua, l'ultravioleta tampoc és fàcil venir en coses que puguin treballar amb peces grans uh, i potser l'ús és la millor alternativa que en el tèxtil ara mateix potser tenim. N'apareixeran segurament de noves, eh? però mm -hmm. aquesta jo crec que és molt bona. Doncs eh, ja ho sabeu, eh, les mesures de seguretat que es compleixen també a la casa de, dels pantalons i en tot cas, si voleu anar-hi, doncs podeu reservar cita prèvia trucant al telèfon, també a través de les xarxes socials o fins i tot també en un WhatsApp, si, si busqueu per internet eh, doncs a la Casa dels Pantalons, o si no doncs també a, a, a Facebook, doncs també els trobareu, i per tant doncs, trobareu aquestes vies de, de contacte per eh, doncs poder anar, eh, mirar la roba que, que, que desitgeu, i en total seguretat, que és el més important aquests dies, avui volem comentar amb l'Albert la, Gómez, Uh, doncs agraïm que hagi passat una vegada més per la sintonia de Ràdio Palafrugell ara feia dies, el fet de, de deixar, de deixar l'Ajuntament s'ha notat en aquest sentit eh? també Albert Sí, sí, sí, sí clar és un canvi de vida, es torna a la vida normal i deixar una mica davant de la vida pública és ferrar ara parlar, parlar, tenir una entrevista però, però bé, m'ha agradat poder parlar amb tu també i escolta'm, Rubén una abraçada ben gran a tot l'equip de, de Ràdio Palafrugell que abans ens vèiem Potser no molt sovint, però ens veiem més sovint que, que no pas ara. I, I, i, I al final, quan deixes aquestes coses, l'única cosa que, que realment trobes a faltar són les, les persones. Que, que ara, també és el que et deia abans, eh? el que agraeixes de tornar a poder tenir obert és poder tornar a retrobar-te amb la gent. Eh? Uh -huh. és, és molt important. I res, uh, escolteu, que us cuideu molt i, i que, que tingueu molta salut, que ara és el més important, també. Efectivament. Moltes gràcies, Albert, i fins la propera. A reveure.